Ez a felvétel 2005. november 18-án pénteken, kora délután készül a DVTV stúdiójában. Két héttel ezelőtt Budapesten, a nyugati téri aluljáróban egy 15 fős cigányokból álló társaság összeütközésbe került egy egyfőből álló, nem cigányokból álló társasággal. Ennek kapcsán vendégünk itt az Éli menedék stúdiójában, polgár Tamás, akit leginkább úgy ismer a szélesebb közvélemény, hogy Tomket. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem nem haragszik, ha azt mondom, hogy kényszer helyzetben vagyunk, mert valójában ennek a két héttel ezelőtti történetnek az egyszemélyes vagy egyik főszereplőjét szerettük volna meghívni, de úgy hírlik, hogy ő mostanában nem igen mer a nyilvánosság elé. Állni. Hát igen, és ezt, ezt köszönhetjük azoknak, akik magukat újságírónak nevezve, lényegében megpróbálták tönkretenni az életét. Nagyon csúnya riportok, televíziós műsorok készültek erről az esetről, amiben azt próbálták hangsúlyozni, hogy ő egymaga rátámadott erre a szegény, szerencsétlen, többszörösen büntetett előéletű cigányokból álló bandára. Tehát ugye a történetnek az volt a lényege, hogy ez a banda, ez nagyon régen ott volt már a nyugati aluljáróban, több súlyos bűncselekményt elkövettek, az orvosoktól tudjuk, akik a barátomat tápolták hogy többször történt bizonyos késelés, nagyon súlyos támadások voltak, aki intenzív osztályra került életveszélyes sérüléssel, és ő már a sokadik áldozat volt, akinek a történetesen volt egy gázpisztoly. És innen egy kicsit megfordult a történet, mert három támadóját ártalmatlanná tette, mire sikerült nekik legyűrniük, így is nagyon megverték, és csak a vak szerencsének köszönheti az életét, mert arra járt két civilülás nyomozó. Na most a másik vakszerencse, hogy van neki egy barátja, ugye én, aki egy elég olvasott internetes közíró, és ezért tudtunk ebből csinálni egy elég nagy média felhajtást. Hát korábban sajnos sok áldozatnak, és nem csak itt, hanem más hasonló esetekben sok ezer áldozatnak nem volt ilyen lehetősége. Hát nem mondom, hogy ez szerencse, mert ilyenek ne történjenek, de épp ideje végre beszélni erről. Most, amit az imént elmondott a történetnek valószínűleg csak az egyik olvasata. Mennyire lehetünk bizonyosak abban, hogy... A, az áldozat sértett, illetve most már gyanúsított is, mert a rendőrség őt is meggyanúsította. Szóval, hogy ez a fiatal polgárőr, ez semmiképpen nem játszott szerepet abban, hogy áldozattá vált túl azon, hogy a keresztül akart menni túl a nyugati téri aluljáról. Tehát valóban nem provokált, nem fogta rájuk a pisztolyát, és tényleg a 15 fős társaság, vagy abból valaki, valakik kötött, kötöttek bele. Hát gondoljunk vele ebbe, hogyha valakire ráfognak egy pisztolyt, az, neki az illetőnek. hát nem valószínű. Hogyha valaki a pisztolyt fognak, az szépen csöndben meglapul, meg akkor is, hogyha belekötöttek. De én nem így ismerem a barátomat, a polgárőrök sem így ismerik, a biztonságjörként dolgozott, a biztonsági kollégái sem így ismerik, ő egy nagyon felelősségteljes fegyveres, jól értő ember. Kizárt dolog, hogy ő a fegyverével fenyegetőzött volna, az is kizárt, hogy alkoholt fogyasztott volna, mint ahogy egy televízió műsorban voltak szívesek így beállítani, nem fogyasztott alkoholt, tudja pontosan, hogy milyenek a fegyverjogszabályok, mi az előírás számára, hogyha a fegyverét magához veszi. Kérdezgették, hogy miért volt nála a fegyver, hogyha szórakozni indult, hát ez nagyon egyszerű, ő egy polgárőr, több tucat bűnözőt jutatott már rácsmegyék, közvetve vagy közvetlenül, részesült már polgármesteri dicséretben, jutalomban, mert ugye mint tudjuk, a polgárőrök egyébként társadalmi munkában üldözik a bűnözőket, egy fillért nem kapnak ezért. Ő egy kiváló polgárőr, viszont nagyon sokan bosszút esküdtek már ellene, pont ezért a tevékenysége miatt, és bizony ezért kénytelen egy legális önvédelmi fegyvert hordani. Amikor azt mondja, hogy jó lenne most már erről egyszer nyíltan őszintén beszélni, akkor pontosan mire gondol, hogy egyszerűen csak beszéljünk róla, és mondjuk el, hogy megtörtént ez az eset, vagy többre gondol? Nem csak ez az eset. Magáról erről a főleg fiatalokat érintő utcai bűnözésről. Nagyon sokszor előfordul, és bizony az elkövetők nagyon sokszor cigányok, hogy ilyen vandákba verődve fosztogatnak az utcán, a nyílt utcán, akár fényes nappal. Az emberek nem mernek ellenük föllépni. Amikor azt mondja, hogy cigány, akkor a, abból gondolja, vagy abból vélelmezi, hogy milyen származása az ember, hogy ránéz, és azt mondja, hogy sötét bőre van, sötét haja, sötét személy, és cigány, vagy azt mondja, hogy szia cigány vagyok, adj ide a pénzedet, vagy honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet ezt tudni, hogy valamennyiszor elfogják ők Valamiért mindig azzal védekeznek, hogy a rendőrök azért rángatják őket, mert cigányok, meg azért bántották őket. De nem csak ezt, hanem ők maguk is ugye cigánynak vallják magukat. És teszem hozzá, kriminalisztikai felmérések igazolják, hogy ez a fajta bűnelkövetési minta elsősorban a bűnöző családok sarjai között jellemző. Tehát azok között, akik ezt már a bűnöző családból hozták. Én hangsúlyozom, ez nem cigány ellenes szöveg, nem a cigányok ellen irányul, a roma nemzet ellen irányul, hanem egy bizonyos fajta életmód ellen próbáljuk fölemelni a szavunkat, ami, mint mondottam, cigányokra jellemző. Egyébként az, hogy ez mennyire nem új keletű, ezt maga a cigány szó igazolja, hiszen a cigány a bizánci latin aciganos szóból ered, ami azt jelenti, hogy kívülálló törvényeket nem betartó. Aha, lehet, hogy azért akarnak most a cigány helyett inkább romát. Használni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a nézőknek is elmondjam, és önnek is, hogy ezt a beszélgetést eredetileg több szereplősre terveztük. A tervezett szereplők közül két emberrel tudtam beszélni, az egyikük Horváth Aladár, a másikuk pedig Zsigó Jenő, mind a két név ismert roma politikust, illetve jogvédőt e, takar. Ha megígéri, hogy nem perelébe a Horváth Aladárt és engem sem, akkor elmondom, hogy a Horváth Aladár az miért nem ül itt most? velünk. Sejtem, de hát azért hajrá. Megígéri? Igen vagy nem? Megígérem, engem <gül> szoktak perelni, <gül> nem fordikva. Nem, csak mert azt mondja Horváth Aladá nekem a telefonba, hogy ő azért nem jön el egyrésztről, mert hogy önt pszichológiai esetnek tartja és hogy ön inkább a pszichológusával beszélgessen, mint vele. Másrészt pedig nem szeretne ebben a kontextusban itt föltűnni, hogy ennek az ügynek a kapcsán őt lássuk. Zsigó Jánő viszont azt mondta, hogy adandó alkalommal akár önnel is hajlandó leülni, beszélni. Egy feltétele volt, hogy ezt a mi mostani beszélgetésünket majd megnézi, és akkor utána először én majd vele négy szem közt egy hasonló mm. beszélgetést folytasok itt a DVTV stúdiójában. Ezt tényleg azért adottam fontosnak elmondani, hogy a nézők érzékeik, hogy azért jó lenne látnunk egy másik oldalt, az lett volna szép valóban, hogyha a ketten tudnak erről beszélgetni. Folytatva ezt a történetet, amikor azt mondja, hogy beszéljünk erről, és hogy ez nem mai keletű történet, amikor mi itt beszélgetünk, néhány órával ez, korábban vagyunk, mint ahogy kezdődik majd egy tüntetés Budapesten a, Tevepalota, a Teve utcai rendőrpalota előtt, Miről szól egész pontosan majd ez a tüntetés vagy demonstráció? Hát ez két dologról szól. Az egyik mondanivaló, ami a, mondjuk a kevésbé fontos igazából, hogy a barátom ügyében e, történt dolgokat tisztázzuk. Tehát ilyesmiket, nem a konkrét eseményeket, ez a rendőrségre tartozik, hanem ezeket a sugalt vádakat, amit a televízióban elhangzottak, hogy ő rasszista lenne, hogy felelőtlen, fegyveres, elmebeteg lenne, stb. Ezt tisztázzuk egyrészt. Másrészt viszont, ami egy nagyon fontos mondanivaló, e, néhány követelést fogunk megfogalmazni, és egy petíciót adunk át Gergenyi Péternek, Budapest rendőrfőkapitányának, a közbiztonságot ugyanis nem a bűnözők veszélyeztetik elsősorban, hanem azok a jogi, anyagi és technikai feltételek, amelyek a rendőrséget sújtják. Nagyon súlyos felszerelési, kiképzési hiányosságok jelentkeznek a rendőrségnél. Nagyon súlyos szemléletbeli hiányosságok vannak, lényegben a magyar rendőrség nem képes kezelni ezeket a 2000-es éveket, a mai világot, még mindig a 60-as éveknek a békés világában gondolkodnak. Nagyon-nagyon kevés rendőrtiszt az, aki képes fellépni a mai formájú bűnözés ellen. És vannak más problémák is, tehát amit az előbbi emlegettem, tehát ezek az utcai támadások ugye lehúzásnak, zsebelésnek nevezik-e ilyen eufemikusan. Nagyon gyakran előfordul, hogy késnyomnak egy gimnázistakorú áldozatnak a torkához, elveszik mobiltelefonját, pénzért, tehát nem nagy értékeket, de azért mégis ezek, ezek azért súlyos esetek, mert ezt úgy hívják, hogy fegyveres rablás. Ehhez képest, ha mégis elkapnak egy-egy ilyen elkövetőt, beviszik őket garázdaságért, vagy lopásért, majd ott is hallottam, hogy zsarolásért vitték be valakit egy ilyen esetbe, vagy akár se viszik, mert bagatelizálni próbálják ezeket az ügyeket. Más nem mondjak, itt ezek között nagyon sok rasszista bűncselekmény is van, magyar ellenes rasszista bűncselekmény. Hivatkozom itt például erre a hódmezővásárhelyi kísérletre, mikor egy srácot azért akartak meggyilkolni a romák, mert magyar címer volt a táskáján. Fölúzták a hátán a és úgy szúrták vesén. Na most ez nem lehet rá azt mondani, hogy ez véletlenül történt. Mégis a rendőrség nem gyilkossági kísérletért emelt vádott, hanem ha jól emlékszem súlyos testisértés és kísérletért, tehát egy jóval enyhébb bűncselekményért, még ha túl. Enyhe dolog, az is lehet kapni. Tehát ilyen, ilyen dolgok vannak, ami miatt egyszerűen nem lehet megfékezni ezt az utcai erőszakot, és a rendőrség, mondtam, technikailag sem alkalmas arra, hogy az ilyen helyzeteket kezelje. Petíciót Gergényi tábornoknak tervezik átadni, át fogja venni vajon? Igen, jelezte már, hogy át fogja venni. Ez a petíció nem inkább kellene szóljon Lampert Monika, berügyminiszter asszonynak, vagy Neten Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak, hiszen itt pénzekről van szó, költségvetési pénzekről, a tábornoknak pedig vagy kevés beleszólása lehet, érdemi beleszólása, valószínűleg a véleményét meghallgatják, de érdemi beleszólása, a költségvetési pénzek leosztásában nem igen van. Ezek nem annyira pénzkérdések. Tehát az a legtöbb... Az anyagi, technikai, ebből az anyagi technikai az inkább elosztási kérdés, mert az erőforrások a rendőrség rendelkezésére állnak. Nagyon súlyos, hát nem tudok másban egy hülyeségek történnek. egyszerűen a felszerelések elosztásánál, beszerzésénél. Majd fogunk néhány erre hivatkozni a tüntetésen a beszédenben. Egy rendőri szakmai vezetőnek szeretnénk ezt átadni, aki adott esetben közeli Munkatársa persze miniszternek, tehát el tudja jutatni a mint felett tesének ezeket a követeléseket, de ezek elsősorban szakmai kérdések. Tehát ez, hogy a de milyen kiképzési módszereket alkalmaznak, mire készítik, mire nem készítik fel a rendőröket. Ezt nem okvetlenül a miniszter határozza meg. Amikor azt mondja, hogy ez nem rasszizmus, meg nem a cigányok vagy a roman nemzet, a szemnemzetet vagy népet mondott szó, de mégis azt mondja, hogy leggyakrabban ők követik el ez mégis mint egy sugalja, hogy azért a veszély az abból az irányból várható, onnan kell tartani. Igen. Nagyon sok olvasói levelet gyűjtöttem össze, nem csak ennek az ügynek a kapcsán, hanem korábban is. Szinte senki nem számol be olyan esetről, hogy nem cigányok támadták meg ilyen helyzetekben. És mondom, ezt igazolja kriminológiai felmérések is. Meg lehet nézni, vannak ilyen felmérések. 2000-ben például a Váci börtönben, meg más börtönfokozatú elítéltek között végzett felmérés igazolja, hogy a börtönökben az elítéltek 56,5% a cigány, vagy magát cigány származásúnak való személy. De ez mit bizonyít? Ez azt bizonyítja, hogy itt egy kisebbség, amely a magyar lakosságnak a 7-8%-át teszi ki, mégis a bűnözőknek több mint a fele közülük kerül ki. Ez egy tény. Aha, ez nem rasszizmus. És ez e, kincsat az ostora miatt, nem csak a magyarokon, akiket kirabolnak, hanem a tisztességes cigányokon, akik akárhogy is, a többségét teszik ki a romáknak, akik becsületesen dolgoznak, mindegy, hogy hogyan. Egy ilyen srác fog jönni egyébként a tüntetésre a polgárőr barátomnak a barátja volt kollegája biztonságű, aki el fogja mondani, hogy mennyire rasszista az ő barátja. Tehát, a cigány származású barátról van szó. Akkor... Ő nem cigányszármazásunk ez cigány. Tehát, ő cikány. Ő cikány. Tehát, okay. e, szóval e, mindenhol orbaszályban raszistáznak, és ez arra a kisebbségbe, a kisebbségbe tartozó bűnelkövetőket, hogy lépten nyomó hivatkozzanak a saját származásukra, mert ez egyfajta védettséget biztosít nekik. Ez egy abszurdum, hogy egy bűnöző, aki adott esetben rabol, vagy mint itt, ugye megpróbál meggyilkolni valakit, csak annyit mond, hogy bocsánat, én cigány vagyok, és már ki is engedik. Amikor hivatkozott felmérésekre, és konkrétan említette a vácifegyház és börtön, ezzel kapcsolatban nekem egy jelenleg az Európa. Parlamentben ülő magyar képviselő azt mondta, hogy szerinte komoly torzulások vannak a magyar igazság szolgáltatásban. Valami olyasmi példát hozott, hogy ha, ha egy nem cigány, tehát egy, mondjuk egy magyar egy fehér ember elkövet egy bűncselekményt, és egy ugyanolyan súlyú bűncselekményt mint elkövet egy cigány származású, vagy akkor mondjuk azt, hogy egy cigány ember, akkor a cigány ember valamiért, biztos, hogy súlyosabb büntetést kap, és részben ez is oka annak, hogy a börtönökben esetleg tényleg nagyobb számban találhatók a a romák közül elítéltek. A felmérés azt is igazolta, hogy a, ezek között az elítéltek között, a romák és Romaszármazásúak között sokkal gyakoribbak az erőszakos bűncselekmények. Nagyon sokszor a bűncselekmény súlyának nem megfelelő erőszaki szintet alkalmazzák, tehát adott esetben egy közönséges lopásnál leszúrják az áldozatot, vagy egy közönséges betörésnél gyilkolnak. Sajnos ez, ez a jellemző, és sokkal több közöttük a visszaeső is. Nem hiszem, hogy itt rasszista indokot kéne keresni, különösen nem akkor, hogyha ezt egy politikus állítja, akinek ugye megvannak a politikai céljai, nem feltétlenül kell ezt pont neki elhinni, hanem hallgassuk meg azokat a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, rendőrök, kriminológusok, stb., akik biztos, hogy pártatlanul és szakmai jelvek alapján nyilatkoznak erről. Hát kérdezzem meg, hogyha ez nem titok vagy szabad erről kérdeznem, hogy ennek van családja van, akit féltenie kell, mert ez a fellépés én azt gondolom, hogy ugyanúgy kivívhat hogyha némelyek rossz hallását, mint ahogy a, a, a sértett és gyanúsított polgárűr is most már azért nem mer utcára lépni, és ugye nem lesz ott a tüntetésen sem, mert hogy fél ön nem fél, nincs kit féltenie? Azokat, akiket félhettek azok szerencsére meg tudják védeni magukat, és mostan rájutottam odáig, hogy tényleg csak azok maradtak meg a környezetemben, akik tényleg képesek kiállni mellettem, és én is mellettük. Tehát a, a baráti köröm, a családom, mindannyian szerencsére számíthatunk egymásra. A befejező kérdés, hány emberre számít a ma este-délutáni tüntetésen, demonstráció? Hát ezt nem tudom megmondani, mert hány ott... emberek értek engedélyt? Ha jól emlékszem, 3-400-ra, de ez egy nagyon rugalmas dolog minden tüntetésnél. Májusban volt egy hasonló tüntetésünk kifejezetten a cigánybűnözés takargatása ellen, ugye a Józsikás ügy miatt, és hát ott volt kb. 3-400 ember. Most úgy gondolom, hogy ennél azért sokkal többen lesznek, mert ez egy sokkal nagyobb visszangot keltett ügy, nagyon elterjedt az interneten, óriási felháborodást okozott, és bizony olyan kérdéseket feszegetünk, ami pártállástól függetlenül bárki számára vállalható. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Minden jót. Nézőknek még annyit elmondanék, hogy ezt a történetet folytatjuk a következő korongon, és biztosan beszámolunk a ma esti tüntetésről, és hát várjuk ide azokat, akiknek esetleg más a véleménye, mint Tom Kettnek. Még egyszer minden jót. Köszönöm.